Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Avui fem memòria, jo diria que amb un jove, jove relativament. Joan Francesc Castex-Ei, Perpinyà, 1978, és un geògraf amb un màster per a la Universitat de parís Sorbona i poeta en llengua catalana. És autor d'obres d'investigació en francès i català sobre geopolítica transfronterera entre la Catalunya Nord i el Principat, especialment la demarcació de Girona. Jo, Francesc, bon dia. Bon dia. És un resum extret de l'article que la Viquipèdia dedica, geògraf, poeta i investigador transfronterer. I afegiries una altra qualitat o així sí, ja va bé? Em, sembla, em les, sembla bé. Són les bàsiques. Sí, sí, tant i tant. Soc uh -huh. geògraf i poeta, és bé. veritat. Escriptor. Bé, uh, escriptor, perquè també fas teatre, sí, has fet assajos... Sí, no només poeta, és veritat. Ja. Sí. Però és, ets més poeta que altres coses a nivell d'escriptura, no? Diguem que la poesia m'encanta més, potser, que els altres gèneres. Eh? És, uh -huh. més, uh, és més el meu. Uh -huh. I, a més a més, uh, tenim novetat uh, literària amb aquest menudall d'ànima, que és un llibre d'Aikus. Ja sabeu aquestes composicions curtes de tres versos que ens venen de la tradició japonesa. Eh? I tant. Vas néixer doncs, a Perpinyà el 1978, avui doncs fem memòria amb un jovenet, comparat amb d'altres que han passat per aquesta sèrie. Parlem de, de la família, del pare, de la mare, dels avis, pare i mare. D'on surs. Doncs, uh, soc de Benyus des Asperes, vaig néixer a Perpinyà, Uh, doncs la, la mare és de, de Banyos i Aspres, també uh, per la família és del Vallespí, eh, de Serret Reinès, el pare és de Perpinyà i Òpol, mm -hmm. doncs uh, soc ben bé d'aquí. I el pare i la mare, que, de què treballaven o què feien? Doncs uh, el pare de Pagès, uh, Banyos i Aspres, i la mare d'infermera. Mm -hmm. Els avis d'on són? Els avis, doncs, eh, del costat del pare, doncs, eh, d'Òpul i Perpinyà, i del costat de la mare, doncs, van uns desàsperes i seret. Uh -huh. eh, també eh, també la, la meva àvia materna és eh, de, de Saleies. Eh. Uh -huh. uh -huh. uh, famílies catalanoparlants o no, en el teu cas? Els avis eh, sí que parlem Els avis català. Sobre... Eh, Uh, entre ells sovint i uh, evidentment amb els fills uh, parlant en francès doncs els pares uh, tenen un català diguem que, que això que han après així de manera passiva i, i, i jo encara més diguem uh, evidentment doncs soc d'una generació uh, jo sempre dic uh, que tinc el català se pot pas dir que sigui la, la meva vida materna uh, se pot dir diguem que uh, tinc paraules catalanes maternes això sí, perquè evidentment en parla francès amb paraules catalanes amb una pareja així però de fet m'he fet jo en, a nivell de català l'has recuperat tu, la no. llengua sí, sí. en quin moment decideixes fer-ho? Uh, jo diria cap als 20 anys uh, de fet uh, cap als 20 anys vaig marxar a Toulouse pels estudis i em vaig adonar que que m'estimava el país i em vaig preguntar per què que té en especial aquest país eh, perquè la gent se l'estimes així i <ríe> doncs i em vaig adonar que, clar, que tenia especificitats i entre les quals el català mm -hmm. i tornant a, a Perpinyà eh, vaig continuar de fet els estudis a, a Perpinyà doncs em vaig interessar pel català, per la història del país i eh, Escoltava Ràdio Arells molt sovint per, per, per escoltar el català i vaig seguir classes de català al vespre a la universitat i llegint també i així vaig, vaig fer això d'aquella manera. És un cas freqüent aquest, no? De descobrir que estimes el país, lluny del país? Crec que sí, evidentment, perquè quan hi ets no, no t'adones perquè, perquè tens les coses al davant i, i sovint no, no veus l'interès i és quan surs que, evidentment, pots comparar pots, uh, i, sobretot, uh, i prens consciència de, de l'originalitat, uh -huh. de la personalitat de, del país d'on ven, vens. Uh, ja he dit que Joan Francesc Castex té un màster per a la Universitat de parís Sorbona. Explique'ns tot el recorregut per arribar-hi a escola, col·legi, liceu, universitat... Doncs euh, escola a Benos d'Aspres, euh, liceu a Perpinyà, euh, després estudis superiors euh, a Perpinyà. Mm, primer a Toulouse, doncs, de fet, un any així euh, d'història. Vaig començar per l'història. Uh, I fent història uh, sempre se fa una mica de geografia. I em va sonar que m'estimava més la geografia que no pas la història i perquè suposi perquè eh, és una disciplina que té a veure amb, amb l'espai amb el territori, amb el, amb el paisatge i són coses que sempre m'han interessat, sóc d'un medi rural i en el qual el territori i les coses que ens envolten són importants, llavors jo crec que la geografia eh, diguem que tenia una ressò més, eh, més fort dintre meu que no passa la història i doncs vaig deixar la història i vaig continuar amb la geografia, mm -hmm. eh, tornant a Perpinyà, Geografia, després vaig fer diguem, un recorregut més pràctic encara, mm, vaig voler fer eh, allò que se'n diu geografia aplicada a, a l'ordinació del territori, i vaig fer això doncs, a Perpinyà, i després vaig acabar doncs, a, a, a París amb un màster de geografia mm -hmm. eh, més... més eh, clàssic. Per molta gent, geografia vol dir saber-se els noms dels rius i sí. de les muntanyes, no? És més sí, que això, això eh? és de visió una mica, com diria que no és ben Més bé. elemental, no? Sí, és això és de visió que, que, que la gent pensa que és així, però és més, més complicat. Eh? La geografia és una, és una ciència que a la hora és, és humana, evidentment que és una ciència humana però, i social, però també que, que té a veure amb la, la, la natura, amb la i doncs és una no barreja, eh? la geografia és una disciplina una mica cruïa entre, entre les ciències socials, les humanitats i les ciències dures. Mm -hmm. I doncs, i doncs és, és una disciplina, de fet, eh, molt, més, molt més profunda que no pas només s'apigui els, els noms de rius i mm -hmm. coses així. També eh, em sembla que cal confessar que cada vegada més eh, la geografia... Eh, no és tan important per mi que eh, clar que evidentment eh, eh, encara m'agrada i, i puc escriure articles o, o últimament llibres de veritat, però m'agrada més la literatura que no pas de no geografia i doncs, de fet jo crec que la meva identitat més profunda té a veure amb la literatura i doncs la geografia sí que és interessant però clar, escriure un llibre de geografia no és pas literatura, és, i no em correspon tant com, com la literatura però et guanyes més la vida com a geògraf que no pas com a escriptor ah, és segur. segurament no? ah, segur guanyar-se les garrofes com a escriptor és molt complicat sí. Ara, Joan Francesc Castex, ets geògraf, consultor. Tens una consultoria. Sí, eh? sí, sí, sí, sí. Especialitzat de... en qüestions transfrontereres i europees. Sí, és veritat que és la meva especialitat per qüestions de recorregut professional, diria jo, perquè per qüestions de formació no ben bé. Com t'explicava, doncs, vaig estudiar geografia clàssica i també ordinació ter del territori, però també de manera clàssica. Bon, és veritat que pel màster vaig, vaig una mica fer una memòria sobre la l'euroregió, d'aleshores uh, Però diguem que el tema transfrontarer uh, em va anar interessant així uh, a poc a poc a poc a poc uh, I vaig a treballar a diversos llocs on, on el transfrontarer comptava um, Com per exemple l'associació Alberra Viva, vaig començar així, de fet i, clar, després, evidentment, eh, també la cas de la Generalitat, mm -hmm. durant molts anys. Ets membre de la Societat Catalana de Geografia? Sí. Eh? Dos llibres, el 2005, eh, la Catalanya Nord, enquete d'identité. El 2014, l'acció del govern català a la Catalanya Francesa, del 2000-2014, una política exterior de l'interior. I dius en aquest llibre que vols demostrar que les terres catalanes situades al nord de la frontera estan fent una introspecció conscient o inconscient que aquesta recerca identitària és a la vegada fruit d'una confrontació històrica entre els sentiments de pertinença català i francès estimulat per la descentralització administrativa, la construcció europea, la globalització i les mutacions demogràfiques. Una recerca d'identitat que continua, suposi... No, això és evident, crec que la gent eh, encara se planteja tot això i, i és evident que amb el procés sobiranista que, que, que està vivint Catalunya Sud eh, hi ha, hi pot ha, haver, hi ha segurament ja repercussions eh, en, en això, eh, de, de trobar eh, la nostra manera de, de continuar existint, és això, eh, de fet, i... I segur que el procés sobiranista eh, jo crec que pot ser l'única oportunitat per a Catalunya Nord de, de revifar mm. la seva personalitat. Eh, perquè I... si no crec que no sé pas si, si ens en sortirem. I amb aquest, eh, si els catalans del sud van, arriben a l'independència, creus que aquest espai transfrontarer es farà més visiblement útil? En tot cas, crec que la gent eh, s'haurà de definir més clarament que no pas ara. Perquè crec que a molta gent de la Catalunya del Nord li va vèncer, entre cometes, que Catalunya sigui mig partida entre Espanya i França, és Clar, els catalans del sud són com nosaltres, finalment. Obviamente que si mirem les coses més, més, més, més, més a prop, les situacions són ben diferents, però crec que la gent sí si mira Mira, nosaltres som desgràixats, però al sud també. Sí. I si, doncs, si, si això canvia ah, llavors sí que pot ser molt diferent llavors si ells són catalans, catalans independents, i nosaltres què? I crec que pot sí, pot generar empreses de consciència i crec que sí, un horari fa i ja jo crec que ja està arribant, en tot cas és una observació a així, tinc la sensació que cada cop hi ha més gent que se demana sobre la seva identitat, sobre sobre el futur de la Catalunya del Nord sobre si Catalunya és independent crec que això eh, que està remenant coses molt profundes i molt íntimes de la gent d'aquí mm -hmm. eh, ara bé no sé pas com acabarà eh? tampoc eh, no sóc cap de vi eh, però... ja, ja veurem doncs. euroregió, eurodistricte això ha passat no? Eh, bo, són dues escales diferents sí. eh, que tenen menesters diferents i objectius diferents um, l'eurodistrict que, que és un tema que, que, que coneixi millor perquè, perquè hi vaig treballar molt uh, crec que no el podem considerar com a, com a mort però um, ensupit. Um... Molt ensupit, no? Sí, molt ensupit, uh, per diversos motius. No se'n parla més, des de fa temps? No, és evident, és evident. És que tots aquests projectes que tenen a veure amb les institucions uh, sempre és complicat perquè les institucions és molt, molt especial. Són canviants, també? Sí, i tant, i tant. Uh, evidentment, la Bruxelles ha patit de, de moltes coses, de eleccions d'una banda i de l'altra canvis de majories tripijocs partidistes també, evidentment baixa de pressupostos, coses així és un conjunt de coses que ha fet que entre bancs dels estats això sí, dir, és evident un munt de coses però només entrebancs dels estats també els propis actors, també s'han posat traves els mateixos. Euroregió, Eurodistricte, eren o són, no sé, projectes concrets d'articular espais determinats, no? Sobretot l'Eurodistricte, que eh, ha tingut la seva escala, que és més proper que no pas l'Euroregió, l'objectiu era això, d'harmonitzar, d'articular, de, de vertebrar eh, conjuntament les comarques gironines i la Catalunya del Nord, eh, agafant totes les temàtiques, eh, transport, cultura, mercat laboral, eh, eh, hi havia l'objectiu de, de fer això. Potser era ambiciós, eh, és possible també, eh, perquè la voluntat era d'associar a tothom, totes les institucions, tots els territoris, perquè cal dir que tenim aquest espai que tal en son és ben divers. Veritat, si comparem, amb, per exemple, amb la frontera basca o la frontera franco-alemanya, són llocs ben diferents perquè allà eh, diguem que sovint hi ha continuïtat urbana, eh, que això no tenim aquí. La nostra frontera és, és, és diferent, és més mixta, hi ha parts rurals hi ha pols així urbans però una mica bastant llunys a la frontera finalment i doncs que no es poden articular directament per exemple encara que Figueres i Perpinyà només estiguin allunyades de 45 quilòmetres més o menys totes són 45 quilòmetres en espais com Estrasburg i Quel, que són a la vora sí. I doncs, o el País Blas, que és el mateix de fet hi ha tota una continuïtat així urbana litoral doncs això, hi havia la voluntat de, de respectar tota aquesta diversitat i que aquesta diversitat territorial, evidentment, li correspon a una diversitat també d'institucions polítiques i això és un embolic. Uh, ara es parla més aviat d'això de l'Espai Català Transfronterer que vas participar a, a posar en plaça no? aquest concepte, no? Sí, com a tècnic, sí. La zona de Girona i Figueres, més Catalunya Nord, més d'un milió d'habitants, repartits en 450 comunes i més de 10.000 quilòmetres quadrats. Seria la definició geogràfica d'aquest espai català transfronterer. Es que es tracta, ni més ni menys, de la qüestió de la supervivència dels territoris d'aquest espai eurocatalà de cara a les forces centrípetes de la metròpoli barcelonina i de les àrees urbanes de Tolosa i de Montpaller. I tant. Eh, eh, és per això també que l'Aboricicte, per exemple, va patir, <laughs> va patir eh, estratègies eh, eh, per, per, per destruir-lo, eh, des de Montpellier o des de Parquet eh, i des dels estats, evidentment, però també des de això, les, les grans ciutats eh, euroregionals, perquè, evidentment, és la manera d'existir, en aquest espai que la és la seva manera d'existir per ell mateix. I, i com sempre vull dir, eh, quan parlem de territoris, però també de, de la gent, finalment eh, és, és així també a la vida. Hi han problemes de, eh, saps, de dominació, gent, domina, els dominadors i els, i els dominats i això sempre és així. Mm -hmm. I, doncs, els territoris també és el mateix. Eh, sempre, doncs es va bé per municipi amb és des de Tolosa, un petit poble de Toulouse, Barcelona també, eh, mm -hmm. dir, perquè clau, la la proví Eso és, era per la zona transfronterera, específicament transfronterera, que, que, que té problemes ben diferents, eh, evidentment, nosaltres aquí a hi ha, amb tot hi ha una vida transfronterera, hi ha, hi han fluxos eh, encara que sigui només de llegules o o això, per fer turisme o per, o per anar a comprar al mercat de, de Figueres. Eh. Doncs a Esoll són plantejaments que que no tenen de, ni Barcelona ni ni Montpellier ni ni Tolosa. I doncs haver-hi un recel un cert recel i no ens, no ens va a ajudarar gaire per fervol districte i ja estàs també per, per, per, per motius diferents i si això afegeix avu tots els problemes vu dir interns com diria de degus de, de dels polítics i de, de, de pugnes partidistes i això ho has viscut eh, molt directament? Ui, sí, directament, el sí. El temps que vas treballar a la casa. Notícia publicada el 10 de novembre del 2011... El personal de la delegació del govern català a la Catalunya Nord ha presentat oficialment un preavís de vaga per la setmana entrant. El responsable de la comunicació de la casa, Denís Pareta, ha estat informat que seria acomiadat per raons pressupostàries i dos tècnics, Joan Francesc Estex i Joan Lluís Lluís, han rebut un correu on se'ls informa d'una reducció de salari del 15%. La rebaixa de salari correspondria al canvi de categoria laboral ja que passarien de tècnics a agents polivalents. Te'n recordes això ben bé, no? I tant que davant d'això vas decidir deixar la casa no, em van, acomiadar. em van acomiadar i tant que em van acomiadar uh, bo, seria molt llarg d'explicar-ho uh, hi ha hagut tot un procés uh, vaig, uh, vaig uh, agafar una advocada uh, i de veritat que em volien diguem, canviar de categoria uh, i això mentre, mentre que dir, al mateix temps uh, entrava gent amb amb sous importants i però no fotre res al final i doncs, eh, jo heu millor dit fer coses que no tenien res a veure amb l'institució i doncs això era inacceptable de tota manera però, però doncs de tota manera doncs, eh, l'objectiu era de fer espai per fer entrar altra gent que tenia carnet eh, que no en tenia carnet mm? del partit de Convergència evidentment, jo no entenia jo vaig entrar fent una caninatura espontània com a professional i i doncs això per entrar gent fidels a, a alguns personatges a, diguem poc recomanables i va de tota manera bé. he gerat full no, no, no vull tornar a entrar en això perquè no m'interessa vull dir tot la qüestió... plegat va ser molt lleig i molt fosc i no, no m'interessa. La qüestió era que, que tenies, eres un tècnic amb una formació específica que anava molt bé per a aquella feina. Jo crec que sí, a més he de dir eh, que aquest lloc de treball eh, vaig contribuir a crear-lo, que no existia pas. La Casa de l'Etat no feia això, la Casa feia només, que és important també, evidentment, mm -hmm. eh? Eh, vull dir actes culturals i, i coses així, i era un aparador turístic, pro, no hi havia cap política transfronterera. vull dir vertebradora. Sí. I el 2014 publiques eh, tradueixo del francès eh, el títol sí. l'acció del govern català a la Catalunya Francesa del 2000 2014, una política exterior de l'interior. És el llibre de la teva experiència a la casa. Sí, en parts sí, no? part, sí sí, evidentment fas una mica de barans d'aquesta política. Uh, quan no hi havia cases de etat, i després quan es va crear la casa d Eat i tot el recorregut una mica eh? i fe una mica de balanç i, i això l'objectiu era això d'judar a la gent a entendre uh, la política de sanitat a uh, la Catalunya del Nord. Uh? i explicant uh, també una mica... Uh, en fi, diguem les coses un cop les coses... Uh, fosques i sí, no tan fosques i sí, també eh, també amb broms i llum, mm. com, com totes les coses eh? tampoc no vull, eh? vull dir, donar la sensació que que vas patir una cosa vull dir, com diríem eh? excepcional no? sí, és això, vull dir, malgratament són coses que fi, en certa manera no s'ha res, res de l'altre món sí, però no s'ha res, res de l'altre món finalment vull dir. Mm -hmm. coses no ets l'únic no, per evidentment, trangol. no sóc l'únic. Ets escriptor, no només poeta, sinó també uh, de teatre i crec que estàs preparant un seinet doncs, uh, sobre aquest tema, més o menys? Sí. Es pot es, dir alguna cosa d'aquí? Sí, estic escrivint uh, una faula satírica uh, que explicarà amb simbolisme uh, una mica totes aquestes malifetes que que he explicat una mica però que, que evidentment aquest aspecte una mica negatiu de, de la política eh, és universal i doncs eh, tampoc vull dir no, no es podrà trobar en, en detalls vull dir les coses que he viscut però, diguem que m'ha servit la, me la meva experiència en aquest camp a prop de la política eh, per, per entendre millor Uh, el funcionament d'aquest mèdic que, que és especial que, que té aspectes positius i nobles també, evidentment però, però que en té de foscos i lietjos, això segur I tornaries a implicar-te en aquest terreny? No. En polítics d'entremig? No m'interessa ara... Uh excepte si em fan una proposta interessant, sí. però si no, francament... No. O com a consultor, evidentment, de manera puntual, perquè com a consultor, òbviament, ets més lliure, encara que, evidentment, has de mantenir un comportament diplomàtic, però no tant com, com quan ets ampliat una cosa. institució uh -huh. doncs sí que m'interessa com a consultor, fer treballs puntuals, col·laborar, ajudar justament a vegades a, a resoldre coses que quan ets a dins no, no, no pots perquè, perquè justament tens vull dir, el cap ficat i, no, i és, és molt complicat però quan ets exterior pots ajudar sovint a, a, a resoldre qüestions delicades mm -hmm. Doncs com a consulto sí que m'interessa evidentment, de tot és, és, és, és el meu ofici. Eh? Sí. Però no. tornar a institucció tampoc diria que no, però les condicions a de ser això, eh? interessants. Mm -hmm. Abans, en Joan Francesc Castex ens ha dit que actualment se sent més poeta o escriptor que no pas tècnic geògraf. Eh? Sabem com has arribat a ser geògraf i poeta, com hi arribes? En quin moment et sents poeta? Jo que, de fet, des, sempre. des de sempre m'ha interessat la literatura, des de sempre m'han agradat els mots. No recordo que per anar pel col·legi Uh, us van demanar uh, què voleu fer uh, quan sigueu grans I, i jo vaig contestar esceptor uh, i també uh, coses relacionades amb, la, amb les llengües sempre m'interessin les llengües uh, també potser m'explica això perquè el català vaig, vaig, vaig hauria pogut potser triar una altra llengua però clar el català evidentment és una cosa important a nivell, de, a nivell íntim diguem um, però doncs sí, fa temps, eh? fa temps que m'interessa però és veritat que, evidentment escriptor, és, sí. és molt difícil de guanyar-se la, la vida i doncs, evidentment, tries una... ets raonable eh? I, i tries una cosa més, diguem, més que, que, que, et pot, que et pot permetre viure, però però finalment t'adones que, que has de fer això mm. perquè, perquè és el teu, i que et correspon i que, i que diguem, que entre cometes estàs fet per fer-ho i doncs eh, ho has de fer Joan Francesc has publicat ja 5 llibres de poesia el 2008 La sang i la saba Salvatge el 2010 La matriu el 2012, Ruta major el 2014 i ara Menudall d'ànima hi ha pocs poetes que poden publicar tan freqüentment tan regularment? Sí, pas, potser perquè justament hi eh, ha acumulat tant sense escriure doncs, que justament ha arribat el moment en tot surt, d'una certa mm -hmm. manera. Eh, també he de dir que la geografia eh, m'inspira i, i nutreix la meva escriptura. Eh, doncs, eh, doncs tampoc no estan tan fent espai incompatible, de tota manera. Eh? Vull dir, ser geografi i, i escriptor i poeta, perquè això... Eh, de tota manera, quan, quan ets poeta tot pot inspirar i el meu paisatge és un tema interès... poètic no, i importantíssim sí, sí, sou, sou. Uh -huh. i és veritat que darrerament he publicat bastant però oh, tampoc són llibres uh -huh. molt grossuts uh, de fet les tres primeres és una atribugia, van junts eh? uh, la matriba és una cosa una mica a part perquè uh, parli molt de, dels estels que sí. és una passió meva també i Roto Major que, que parli els viatges que també com a geogràfic quan et geogràf és una cosa cap d'alt i, i doncs l'últim que, que és també crec molt original respecte als, als altres mm -hmm. és una de les novetats d'aquest Sant Jordi és un llibre d'Ikus aquests poemes curts de tres versos amb il·lustracions d'Enric Pujol historiador L'historiador que va ser director de la Casa de la sí. Generalitat, justament. Sí, sí. De fet, va, va, va ser ell que em va contractar. Uh, I és veritat que la gent el coneix com a historiador i, i no sap que, que dibuixa, pinta i que, que és una passió seu. Uh -huh. mm. I em va il·lustrar això de manera molt... molt, eh, molt diguem com diria, vull dir, és, és, són dibuixos molt bonics eh, que, que, que, que, que il·lustren un IQ determinada. Eh? és això, ja eh? ha triat els IQs que, que l'han inspirat diguem, i, i doncs, eh, ha il·lustrat el recull mm. Mm -hmm. el pròleg eh, parles de retrats impressionistes d'estats d'ànim que s'ho vintegen entre molts de nosaltres així com en el recull de moments ordinaris i de temes quotidians interpretats des d'una mirada particular aquests retrats impressionistes, aquest moment precís, no? És això un IQ? Sí, de fet, eh, és per això que vaig treure la, la, la forma dels IQs, perquè volia escriure una cosa més, diguem, més intimista, més introspectiva, que no passa als primers reculls, i, i ahí vaig pensar que els IQs podien anar, anar bé per fer això, perquè justament és això, un IQ eh, ha de descriure... O això, un moment puntual amb una emoció o, o una pensada també eh? uh, i uh, relacionat sovint amb, amb els paisatges també eh? perquè amb les estacions online això és, mm. és la, diguem, la manera clàssica de fer un aicus uh, evidentment cal, cal dir que uh, els europeus que fan aicus uh, es pas ben bé el mateix perquè és uh, la mètrica, la diguem, uh, l'adaptem perquè, uh, clar, els japonès, uh, uh, de fet, uh, compten amb sons que no, més que no pas amb síl·labes i, i és diferent, diguem. Eh? Però, però uh, crec que és una forma molt interessant d'escriure poesia perquè és això són com, com engrunes així de... de de sentiments mm -hmm. i, de, i de pensaments. Home, el títol ja ho diu, eh? Menudalls d'ànima és això, seria, no? És això, sí, són mm -hmm. grunes de sentiments i de pensaments mm -hmm. eh, relacionades amb, eh, amb l'evolució d'un individu, perquè, evidentment, l'imatge aquesta, les estacions de l'any, és una mica l'imatge de l'evolució d'un individu durant la seva vida. Mm -hmm. Són formats poètics molt curts, això no vol dir pas que siguin fàcils de fer, no? No, evidentment, perquè, perquè justament eh, has de dir tot el que vols dir eh, de manera molt, molt breu i molt condensada i, i doncs això sí que és, és bastant complicat. Has de, has de llestar les, les paraules que, que són les millors, que les més impactants potser, les més, les més... i has d'arribar a articular tot això i que la gent de seguida entengui uh, uh, la cosa i sense, sense, sense pensar-s'ho gaire mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, doncs avui hem fet memòria uh, amb un jove nascut al 78 que l'editor m'ha resobanyat un pèl però... Ah, sí? Es passa... Un pèl, un pèl, sí, sí Per què? No, no mira, és que és un error no és... Doncs quin any vas néixer? 22 ho canvia molt això una mica, sí. Don's canviem, eh? Jo havia tret la, la dada tant a la presentació de l'editor com a la Wikipedia i també sembla que porta el 78. Ah, vull dir, vull dir, T segur això. que vas néixer el 72? Sí. <ríe> <ríe> <ríe> molt bé, don't yen ja no és tan jove com això. No. Geografi poeta, uh, gràcies, teva, teva. Joan Francesc Esteix i Aï. Bon dia. Téu, bon dia.